السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rasulullah SAW. Aku bersaksi bahawa saya tidak ada sesembahan yang berada di sembah, tidak diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah semoga telah limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau. Dan juga orang-orang yang menghubungi mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jama'ah umrah Para penziarah, pesid nabawi dan juga para mu'kimin Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua membimbing kita kepada jalan yang lurus Jalan para nabi Jalan para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin Yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Azza wa jal. Di dalam sholat kita bahkan setiap berkat Meminta kepada Allah Jalan yang lurus Meminta kepada Allah Hidayah kepada jalan yang lurus Kemudian salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT nimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik sampai akhir zaman Ini adalah majelis yang ke-16 Dari pembahasan kita Al-Aqidah Al-Tahawiyyah yang dikarang oleh al Imam Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad Al-Tahawi Rahimahullah Yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Meninggal pada tahun 321 Hijriah Kitab ini berisi tentang Mukhtasar ringkasan dari aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah yang berdasarkan Al-Quran Hadis-hadis Rasulullah SAW Dengan pemahaman para sahabat Dan kita sudah sampai pada Pembahasan As-Syafa'ah Pembahasan tentang Syafa'at Dan bahasanya keyakinan Ahlu Sunnah Wal jamaah Bahawa syafa'at Di hari kiamat adalah hak Syafaat di hari kiamat adalah hak benar adanya Sebagaimana digambarkan oleh Allah Azza wa Jal Di dalam Al-Quran Dan digambarkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis-hadis yang sahih Ada orang yang mengingkari syafaat di hari kiamat Khususnya syafaat Bagi Ahlul Kabair Orang-orang yang melakukan dosa besar Dan diantara yang mengingkari syafaat ini adalah orang-orang fawariz -orang Dan orang-orang mautazilah Kedua aliran ini Mengingkari syafaat Untuk para pelaku dosa besar di hari kiamat Mereka meyakini pelaku dosa besar di hari kiamat Apabila sudah masuk ke dalam neraka Atau digendaki oleh Allah masuk ke dalam neraka Maka mereka tidak akan keluar selama lamanya Mereka tidak akan keluar selama lamanya Dan orang-orang khawariz Demikian pula Mu'tazillah meyakini bahwa mereka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat Dan memahami dari firman Allah Azza wa Jal jika menerima fauham syafaat syafi'in, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, termasuk diantaranya para pelaku dosa besar. Jadi adalah keyakinan yang keliru bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Dan sudah kita jelaskan bantahan secara ringkas terhadap. Keyakinan orang-orang khawaris dan juga Mu'tazilah Kemudian kita lanjutkan Tentang macam-macam syafaat di hari kiamat Setelah kita meyakini Kebenaran syafaat di hari kiamat Maka perlu kita ketahui bersama bahasanya Syafaat di hari kiamat bermacam-macam Dan ini disyaratkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Firmannya, "Ku Lillah Shafatu Jami'an." Kullillah Shafatu Jami'an. Katakanlah, bagi Allah syafaat semuanya. Bagi Allah syafaat semuanya. Allah mengatakan Jami'an. Ini adalah menunjukkan lebih dari satu, menunjukkan bahwasanya syafaat bermacam-macam. Dan seluruh macam syafaat tersebut semuanya adalah milik Allah Swt yang memberikan syafaat kepada yang lain tidak akan bisa dia memberikan syafaat kecuali apabila diizinkan oleh Allah Azza Wajalla. Sebagaimana firman Allah: "Mandalladi yashfa'u indahu illa bi idni". Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah. Illa biiznih, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal Baik Para ulama membagi Syafaat yang banyak tersebut menjadi dua bagian Yang pertama adalah syafaat Yang khusus bagi Rasulullah SAW Di sana ada syafaat yang khusus Bagi Rasulullah SAW Dan yang Dan yang kedua ada syafaat yang umum. Artinya bukan khusus bagi Rasulullah SAW, dia adalah umum selain dimiliki oleh beliau SAW, juga dimiliki oleh yang lain. Dimiliki oleh para nabi, selain Rasulullah SAW, dan juga dimiliki oleh malaikat dan sebagian orang yang beriman. Jadi bagian yang pertama atau jenis syafaat yang pertama adalah syafaat yang khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, tidak dimiliki oleh hamba yang lain. Dan jumlah syafaat yang merupakan syafaat yang khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga macam syafaat yang merupakan syafaat yang Khusus bagi Rasulullah SAW Tidak dilakukan oleh yang lain Ada berapa macam? Tiga macam Yang pertama Adalah as syafa'atul uzma Yang pertama adalah As syafa'atul uzma Syafa'at yang paling besar As syafa'atul uzma Syafa'at yang paling Ahlul Mawqif syafaat Rasulullah SAW kepada Ahlul Mawqif yang masuk dengan Ahlul Mawqif adalah manusia yang dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di padang mahsyar mereka lah yang dimaksud dengan Ahlul Mawqif akan dikumpulkan seluruh manusia minal awwalin ilal akhirin dari yang pertama sampai yang terakhir dikembulkan oleh Allah azza wajalla di satu tempat yaitu di bumi yang sudah dirubah oleh Allah azza wajalla Yauma tubaddalu al al-ardhi wa samawat Pada hari di mana Allah SWT akan merubah bumi dan juga langit Di sanalah Allah SWT akan mengumpulkan seluruh manusia dan tidak akan ada yang ketinggalan Semuanya dari yang awal sampai yang akhir Baik meninggal dalam keadaan tobi'at Meninggal dalam keadaan terbakar Meninggal dalam keadaan dimakan hewan Meninggal dalam keadaan dicincang Semuanya akan dikembalikan oleh Allah Dan dibangkitkan Dan dikumpulkan semuanya oleh Allah SWT Dibangkitkan sesuai dengan amalannya di dunia Dikumpulkan semuanya di sebuah tempat Yaitu di mahsyar Tempat pengumpulan manusia Kemudian Allah SWT Mendekatkan matahari Sehingga disebutkan di dalam hadis Bahawa jarak antara matahari dengan manusia Adalah satu mil Jarak Antara matahari dengan manusia saat itu adalah Satu mil Seorang rawi mengatakan Saya tidak tahu Apakah yang dimaksud dengan mil di sini Jarak yang kita kenal Yaitu satu mil Ataukah yang dimaksud dengan mil di sini adalah Alat yang digunakan Untuk mencelak mata Alat yang digunakan Untuk mencelak mata Karena mil di dalam bahasa Arab Maknanya terkadang Adalah alat yang digunakan untuk Mencelak mata Seandainya ini adalah maknanya Adalah satu mil Yang kita kenal yang merupakan satu-satuan dari jarak. Maka ini adalah jarak yang sangat dekat. Ini adalah jarak yang sangat dekat. Kita merasakan di dunia sekarang. Dan jarak antara kita dengan matahari adalah jutaan kilo. Atau kurang atau lebih. Dan ini kita sudah merasakan panasnya. Kita sudah merasakan Bagaimana panasnya matahari Padahal jar jaraknya sekarang adalah jarak yang sangat jauh Lalu bagaimana seandainya didekat, dekat, Didekatkan oleh Allah Azza wa Jal Menjadi lebih dekat dari itu Menjadi lebih dekat dari itu Bahkan jaraknya 1 mil Maka tidak bisa kita bayangkan Ini seandainya yang dimaksud dengan 1 mil di sini adalah Jarak yang kita ketahui Bagaimana seandainya yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk mencelak, mencelak mata Tentunya ini adalah perkara yang luar biasa Kemudian disebutkan di dalam hadis, Mereka dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal Di tempat tersebut Bukan dalam waktu yang singkat Bukan dalam waktu yang singkat Bukan satu hari Bukan dua hari Tapi dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal Selama ribuan tahun Dikumpulkan oleh Allah SWT selama ribuan tahun Dan disebutkan dalam hadith Bahwasanya manusia mengeluarkan keringat Manusia mengeluarkan keringat Dan jumlah keringat yang keluar dari diri mereka Tergantung dari dosa yang mereka lakukan di dunia Semakin banyak dosa Yang dia lakukan di dunia dan dia tidak bertobat dari dosa tersebut Tidak beristighfar kepada Allah dari dosa tersebut Tidak melakukan amal soleh yang bisa Menghilangkan dosa tersebut Maka akan semakin banyak keluar keringat dari dirinya Tapi semakin sedikit dosa seseorang Dia berdosa kemudian dia bertobat kepada Allah Berdosa kemudian dia beristighfar kepada Allah Melakukan amal soleh yang bisa menghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Semakin sedikit dosa yang dia lakukan, maka akan semakin sedikit keringat yang keluar dari dirinya. Sebutkan di dalam hadir ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada di antara mereka yang keringatnya sampai lutut, ada di antara mereka yang keringatnya sampai pinggang, ada di antara mereka. Saking banyaknya dosa yang dia lakukan, sehingga keringatnya sampai menutupi hidungnya, jam iljama iljama, sampai menutupi hidungnya juga mulutnya. Dan ini adalah kejadian yang hak yang telah akan terjadi di padang masyal. Tidak diragukan bahwasanya ini adalah keadaan yang sangat susah. Dan sangat menakutkan bagaimana seseorang dikumpulkan bersama yang lain di padang masyar dalam keadaan matahari didekatkan dalam keadaan mereka memiliki keringat dan masing-masing sesuai dengan dosanya dan dikumpulkan selama di sana selama waktu yang sangat yang sangat panjang. Olehnya itu manusia saat itu berkeinginan supaya Allah Azza wa Jalla menyegerakan hari keputusan. Segera diadili di antara mereka. Segera dihisap di antara mereka. Mereka merasakan bagaimana susahnya dan beratnya mereka di padang mahsyar. Sehingga sebagian mereka bahkan disebutkan berkeinginan seandainya Allah segera menegakkan hari keputusan meskipun akhirnya dia harus masuk neraka. Meskipun akhirnya dia harus masuk neraka yang penting Allah subhanahu wa ta'ala segera menyegerakan hari keputusan ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya dan susahnya keadaan saat itu padahal keadaan di dalam neraka tentunya lebih dahsyat daripada keadaan di daripada masyarakat datanglah manusia kepada Nabi Adam alaihissalam datanglah manusia kepada Nabi Adam alaihissalam kemudian mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam Engkau adalah bapak kami Dan engkau telah melihat bagaimana keadaan kami Maka Mintalah syafaat Atau berikanlah syafaat untuk kami di sisi Allah Nabi Adam AS Merasa Beliau tidak berhak Dengan syafaat ini Karena merasa pernah melakukan Maksiat kepada Allah azza wajalla Akhirnya menyuruh manusia Keturunan beliau Untuk pergi kepada Nabi Nur Pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya manusia. Kepada mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Permintaan yang sama. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Juga merasa tidak berhak. Akhirnya menyuruh manusia. Mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga demikian. Merasa tidak berhak. Menyuruh manusia. Pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga demikian keadaannya Merasa tidak berhak Menyuruh kepada Nabi Isa AS Nabi Isa juga menyuruh kepada Menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW Akhirnya datanglah manusia Kepada Nabi Muhammad SAW Sebutkan dalam hadis, Faya'tuna Muhammadan Faya'tuna Muhammadan Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW Fa kemudian mereka mengatakan ya Muhammad anta rasulullah wa khatabul anbiya wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika Mereka mengatakan wahai Muhammad engkau adalah rasulullah dan engkau adalah penutup para nabi dan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang Kemudian mereka mengatakan, إشفعلنا إلله ربick berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala taroh ilah manaknubi bukankah engkau telah melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Maka disebutkan dalam hadis, فَأَنْتَلِكَ maka aku pun pergi, yaitu Rasulullah SAW. فَأَذِيْتَ أَحْتَ الْعَرْشِ Faaku sajidan li Rabbii azza wajalla. Maka aku mendatangi bawah arsh Allah azza wajalla. Kemudian aku bersujud untuk Allah azza wajalla. Thumma yafdahu Allahu alaiya min ma hamidhi wa husn ala'i shi'ain lam yafdahu'ala ahdin qabli. Kemudian beliau mengatakan, kemudian Allah subhanahu wa taala Membukakan bagiku pujian-pujian kepadanya yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Artinya saat itu beliau saw diajari oleh Allah azza wajalla pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah diajarkan kepada selain Rasulullah saw. Kemudian setelah itu Sunnahnya. Kemudian dikatakan, yaitu dikatakan kepada Rasulullah saw. Ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal tuqta wa asfa'tu syafa'. Dikatakan kepada beliau setelah beliau sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dikatakan kepada beliau ya Muhammad, mintalah wahai Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Karena beliau dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan sujud, angkatlah kepalamu. Wasal saltuqta mintalah maka kamu akan diberikan mintalah maka kamu akan diberikan wasfa dan berikanlah syafaat tusyaffa' ni saya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat berikanlah syafaat ni saya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat fa arfa'u maka aku pun mengangkat kepalaku itu mengangkat kepala beliau dari sujudnya, mengangkat kepada beliau dari sujudnya. Wa maka aku mengatakan, Ummati ya Rabbi, Ummati ya Rabbi. Wahiraku ummatku, wahiraku ummatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, Ya Muhammad, adakil min ummatika, man la hisab alehim min albabil aiman, min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah di kalangan umatmu Orang yang tidak ada hisap atas mereka Masukkanlah mereka Min al-ba'abil aiman Dari pintu kanan Dari pintu-pintu surga Ini adalah penggalan dari hadis yang panjang Tentang syafa'atul uzma Tentang syafa'at yang paling besar Al-Qurtubi rahimahullah Beliau mengatakan Ketika menjelaskan tentang hadis ini, yaitu sabda Nabi saw. "Paiyul walu ya Muhammad ada jannah min ummati kamilah hisabaleih". Wahai Muhammad masukkanlah dari kalangan umatmu orang yang tidak ada hisab atasnya. Beliau mengatakannya, yaitu Al Qur'an Birohmu di dalam kitab beliau At-Tasqirah. في احوال الموتى وامور الاخره لما ذكر اني منوجه كان على انه شفع فيما طلب من تاجيل حساب اهل الموقف جواب بلهيني yaitu ketika dikatakan kepada beliau wahai Muhammad masukkanlah ke dalam surga di kalangan umatku yang tidak ada hisab atasnya Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahawa beliau s.a.w. diizinkan Di dalam apa yang beliau minta Diizinkan Di dalam apa yang beliau minta yaitu apa? Ta'jiri hisab di ahlil yaitu Iaitu menyederakan Perhitungan bagi ahlul muqif Bagi penduduk mahsyar Ketika dikatakan kepada beliau Ya Muhammad Masukkanlah Di antara umatmu Orang yang tidak ada kewajiban hisab atasnya Orang-orang yang tidak dihisab atasnya. Masukkanlah mereka ke dalam surga. Menunjukkan bahasanya beliau diterima syafaatnya. Itu syafaat bagi ahlul mouqif, bagi penduduk masyar. Supaya Allah Azza wa Jal menyegerakkan hisap atas mereka. Ini adalah hadis yang panjang. Yang menunjukkan tentang syafaatul uzma. Dan di dalam hadis yang lain. Beliau SAW mengatakan. Lam yuqtahunna ahadun minal anbiya'i qobli Aku diberikan lima perkara Yang belum pernah diberikan para nabi sebelumku Lima perkara tersebut Aku diberi lima perkara Dan nabi-nabi sebelumnya Belum pernah diberikan lima perkara tersebut Artinya ini adalah kekhususan Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada yang lain Keistimewaan beliau yang tidak diberikan kepada yang lain. Belum menyebutkan lima Kemudian yang kelima, beliau mengatakan wa utiitu asy-syafa'ah dan aku diberikan syafa'ah. Jadi maksud dengan syafa'ah di sini adalah asy-syafa'atul sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Yatu asa ayyaba'ataka rabbuka liqaman mahmuda." Asa Ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga rabb membangkitkan dirimu di kedudukan yang terpuji. Semoga rabb membangkitkan dirimu di dalam kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda. Jadi, maksud dengan maqaman mahmuda di sini sebagaimana dalam hadis, maknanya adalah asy-syafa'atul 'uzma. Al-maqamul mahmud Artinya adalah kedudukan yang terpuji. Kenapa dinamakan dengan Maqaman Mahmuda. Karena beliau SAW saat itu yaitu ketika memberikan syafaatul uthma. Memberikan syafaat bagi penduduk mahsyar saat itu. Beliau dipuji oleh Al-awwaluna wal-akhirun. Dipuji oleh seluruh manusia. Dipuji oleh seluruh manusia karena apa yang beliau lakukan yaitu memberikan syafaat bagi Penduduk Mautif Bagi manusia yang dikumpulkan di Padang Mahsyar Saat itu Sehingga dibuji oleh manusia Dan kedudukan tersebut dinamakan dengan Maqaman mahmuda Dinamakan dengan Maqaman Mahmudah. nah Baik, itu adalah Jenis syafaat yang pertama Khusus bagi Rasulullah SAW Tidak diberikan kepada yang lain Dan ini adalah syafaat yang perkecualian dari jenis-jenis syafaat yang lain, karena pada asalnya yang namanya syafaat, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, hanya diperuntukkan bagi ahlu tauhid, hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin, ahlu tauhid, orang-orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah, dan sudah kita sebutkan dalilnya. Adapun syafaatul uzma. Makanya dalam perkecualian Ini adalah syafaat Yang diperuntukkan untuk semuanya Baik orang yang beriman Maupun orang yang tidak beriman Diperuntukkan untuk semuanya Baik yang beriman maupun yang tidak beriman Sampai orang kafir sekalipun Mereka juga akan mendapatkan syafaatul uzma Mereka juga akan mendapatkan Syafaatul uzma Dan ini menunjukkan Bahwasannya syafaatul uzma Ini keluar dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin Pada asalnya yang namanya syafaat adalah untuk Orang yang muslim Orang yang menawihkan Allah Azza wa Jal Ada orang yang kafir Maka tidak mendapatkan syafaat Kecuali syafaatul di antaranya. Kemudian akan kita sebutkan syafaat yang kedua Yang merupakan juga Kekhususan bagi Rasulullah SAW Yaitu syafaat beliau SAW Untuk paman beliau Syafaat beliau s.a.w. untuk paman beliau Abu Talib di dalam meringankan azab Abu Talib Syafaat Nabi s.a.w. untuk paman beliau yaitu Abu Talib di dalam meringankan azabnya di dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Abu Talib dan kita tahu siapa Abu Talib beliau adalah paman Rasulullah s.a.w. yang Membela Nabi SAW Khususnya di awal dakwah Rasulullah SAW Ketika beliau dimusuhi oleh kaumnya Maka Abu Talib Sebagai seorang paman yang memang sejak kecil Nabi SAW dititipkan kepada beliau Setelah meninggal kakeknya Maka Abu Talib Ketika Nabi SAW memulai dakwahnya Dan dimusuhi oleh kaumnya dan kaumnya berusaha untuk menghentikan dakwah beliau s.a.w. dengan berbagai cara. Abu Talib sebagai seorang paman dan sebagai seorang yang diberikan amanah oleh bapaknya. Maka dia berusaha untuk membela Rasulullah s.a.w. semaksimal mungkin sekuatnya. Meskipun beliau sudah keluar rentak. Tapi dengan kedudukan yang dia miliki, dia berusaha untuk menjaga Rasulullah s.a.w. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan tentang Kisah bagaimana Abu Talib meninggal dunia Dalam keadaan sakit Datang Rasulullah SAW Dan juga datang dua orang musyrikin Datang Rasulullah SAW Dan datang dalam waktu yang bersamaan Dua orang musyrikin Salah satunya adalah Abu Jahal Nabi SAW ketika melihat Pahamannya dalam keadaan Sakaratul maut, Dalam keadaan Sakaratul maut hampir meninggal dunia. Maka beliau SAW masih berharap. Pahamannya yang sebelumnya belum pernah mengatakan La Ilaha Ilallah. Berharap apabila di dalam detik-detik yang terakhir. Dia bisa mengucapkan La Ilaha Ilallah. Karena orang yang mengucapkan La Ilaha Ilallah terakhir kali. Sebagaimana dalam hadith. Dakhul al-jannah menggola la ilaha illallah mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daqol al-gannah barang syafaya ucapan terakhir yang dia ucapkan yaitu sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam surga meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya Nabi SAW dalam keadaan seperti itu boleh mengatakan ya amni wahai pamanku dengan ucapan yang lembut Mengatakan, ya, amiul la ilaha illallah. Kalimatnya, uhadulak biah inna Allah. Wahai kawanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang kelak aku akan membela dirimu di sisi Allah. Sebuah kalimat yang kelak aku akan membela dirimu. Berhujah di hadapan Allah, membela dirimu. Di hadapan Allah Azza wa Karena kalau orang sudah mengucapkan La ilaha illallah Berarti dia masuk ke dalam agama Islam Apapun dosa yang dia lakukan Kalau dia adalah seorang Muslim Maka masih ada harapan masuk ke dalam Surganya Allah Azza wa Maka ketika mendengar ucapan Rasulullah SAW Dan khawatir Apabila Abu Thalib mendengar ucapan Nabi SAW Kemudian mengucapkan La ilaha illallah Abu Jahal yang saat itu berada di sampingnya dan juga temannya Berusaha untuk menandingi ucapan Nabi SAW Dan dia tidak ingin Kalau Abu Talib di akhir hayatnya masuk ke dalam agama Islam Apa yang akan dikatakan oleh kaumnya Seandainya Abu Talib Yang menurut mereka masih menjadi Pemimpin bagi mereka Masuk ke dalam agama Islam Abu Jahal tidak rida dan tidak mau apabila sampai Abu Talib masuk ke dalam agama Islam di akhir hayat. Apa yang dia ucapkan, mengingatkan sesuatu yang paling disenangi oleh orang Arab. Dan ini adalah termasuk sebab banyaknya manusia tidak mau mengikuti kebenaran. Apa yang dia ucapkan, mengatakan kepada Abu Talib, Atar gawu amillati Abdul muttalib, Atarqabu am minnati Abdul Muttalib. Apakah engkau wahai Abu Talib membenci agamanya Abdul Muttalib? Apakah engkau sebagai seorang anak membenci agama Abdul Muttalib dan dia adalah bapakmu sendiri? Dia mengingatkan kepada Abu Talib tentang nenek moyangnya, tentang adat istiadatnya, tentang agamanya selama ini. Dan orang Arab ketika diingatkan hal seperti ini, dan kita tahu mereka adalah orang yang ta'asub, yang sangat fanatik dengan bapaknya, sangat fanatik dengan pendahulunya. Berperang gara-gara pendahulu. Berperang gara-gara salah seorang keluarganya misalnya dibunuh. Tidak akan berhenti kecuali sampai dibalas pembunuhan tersebut. Terjadi peperangan yang besar, urusannya adalah karena karena masalah nenek moyang dan seterusnya. Ketika Abu Thalib mendengar ucapan ini, maka dia teringat dengan ta'asubnya orang-orang Arab, dan pantang bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang. Maka tertahan mulutnya untuk mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Kemudian oleh Nabi SAW, dan beliau adalah seorang nabi yang rauf yang rahim sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Beliau tidak berputus asa dan masih berusaha. Tidak menyerah dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan juga temannya. Beliau ulang kembali dan mengatakan ya anmi kullailaha illallah kalimatun wahajulaka biha indallah wa hi pamman hukukta la ilaha illallah. Yang dengan kalimat ini aku akan memulaimu. Ternyata Abu Jahal juga tidak tinggal diam. Kembali dia ulang ucapan yang jelek tadi. Yang, yang, eh, yang dengan ucapan tadi dia ingin menutupi hidayah dari Abu Talib. Kemudian akhirnya diulang oleh Nabi SAW. Dan diulang oleh Abu Jahal. Sampai akhirnya meninggal Abu Talib. Dan dia tidak mengucapkan kalimat. La ilaha illallah. Meninggal Abu Talib. Dalam keadaan dia tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama Bahayanya Teman yang jelek Bahayanya teman yang jelek Dan bahasanya teman yang khobid Teman yang buruk Teman yang jelek Pengaruhnya sampai di akhir hayat manusia Dia tidak lido apabila temannya mendapatkan hidayah dan senang apabila temannya tetap dalam keadaan maksiat, Tetap dalam keadaan syirik, dalam keadaan kufur kepada Allah Azza wa'ala Ini adalah ciri teman yang jelek yaitu dia tidak senang apabila kita taat kepada Allah SWT Dan ini pengaruhnya sebagaimana dalam hadis Sampai di akhir hayat manusia Ini yang pertama Kemudian yang kedua Pentingnya ucapan la ilaha illallah dan bahasanya ucapan ini, apabila diucapkan oleh seseorang, di akhir hayatnya maka ini tanda khusrul khatimah. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadir, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, di antara faidah yang bisa kita ambil, bahawa Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak Islam. Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak Islam dan hidayah ada di tangan Allah Azza Jawazat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dan berkeinginan apabila pamannya masuk ke dalam agama Islam bagaimana tidak semenjak kecil yang mengurus adalah Abu Talib dan juga istrinya bahkan Abu Talib lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada anak-anaknya yang lain. Maka Rasulullah SAW berkeinginan dan sangat berkeinginan Seandainya paman yang sangat dia cintai tersebut Masuk ke dalam agama Islam Sehingga berbahagia di akhirat Berbahagia di akhirat Tetapi hidayah bukan di tangan Nabi Muhammad SAW Bukan di tangan Nabi Nur Bukan di tangan Nabi-Nabi yang lain Tetapi hidayah adalah di tangan Allah Azza Wajalla. Dalam sebuah ayat, Allah SWT mengatakan Innaka la tahdi Man ahbabta Walakinna allaha yamdi Man yasha' Innaka la tahdi Man ahbabta Sesungguhnya engkau Muhammad Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Engkau cintai Engkau sangat mencintai Abu Talib Tapi innaka la tahdi Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada Dirinya Walakinna Allah aftatabi Allah yahdi mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Menunjukkan kepada kita bahasanya hidayah bukan di tangan manusia. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan irsyah. Menjelaskan, menunjukkan tapi membuka hati manusia sehingga bisa menerima hidayah tersebut. Maka ini bukan di tangan seorang nabi, bukan di tangan seorang malaikat. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah meskipun itu adalah orang yang beliau cintai. Dan ini menunjukkan di antara faedah yang bisa kita ambil. Bahwasannya nasab, nasab ini tidak berpengaruh dan tidak memberikan manfaat kepada seseorang apabila amalan tidak mendukung. Meskipun seseorang memiliki nasab yang tinggi. Memiliki nasab nasab yang syarif. Dan kita tahu Abu Talib adalah termasuk orang Quraisy. Bahkan dia adalah termasuk bani Hashim. Bani Hashim adalah yang paling awfud diantara orang-orang Quraisy. Dan dia adalah pamannya Rasulullah SAW. Tapi karena dia tidak beriman, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Swt tidak bisa atau tidak menjadikan nasab tersebut sebagai hal yang bisa menyelamatkan dia. Yang bisa menyelamatkan seseorang sebabnya adalah karena iman dan juga amal saleh. Adapun sekedar nasab, tetapi dia tidak beriman dan tidak beramal soleh maka nasab dia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man batt'a bihi 'amalu lam yusra bihi nasabu man baṭa'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu barang siapa yang amalannya menjadikan dia lambat barang siapa yang amalannya menjadikan dia lambat yaitu amalannya adalah amal yang jelek menjadikan dia lambat ketika dia berjalan kepada Allah azza wajal lam yusri' bihi nasabuhu maka nasab dia tidak bisa menjadikan dia cepat barang siapa yang Amalannya Lambat Menjadikan dia lambat Maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dirinya Ini menunjukkan bahasanya Yang namanya nasab Apabila tidak diiringi dengan iman dan juga amal soleh Maka tidak akan bermanfaat bagi Diri seseorang Bani Israel keturunan siapa? Israel Keturunan Israel Dan Israel adalah keturunan Nabi Ibrahim AS Keturunan Ishak Ibn Ibrahim tapi karena mereka Bani Israel kufur kepada Rasulullah SAW tidak beriman dengan Rasulullah SAW maka tidak akan bermanfaat bagi mereka. Jadi yang bermanfaat di sisi Allah adalah iman dan juga amal soleh. Allah Swt mengatakan Inna akramakum andalallahi asqalum orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kalau seseorang lebih bertakwa meskipun dia memiliki nasab yang rendah tapi kalau dia lebih bertakwa maka dia lebih mulia di sisi Allah azza wajalla Sebaliknya apabila seseorang memiliki nasab yang mulia tetapi dia memiliki ketakwaan yang lebih rendah maka dia lebih rendah di sisi Allah daripada orang yang lebih bertakwa dari beliau meskipun dia adalah tidak memiliki nasab yang tinggi seperti beliau Inn akramakum In dallohi atqawum dan Allah mengatakan dan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis Inna Allaha la yanduru ila amwalikum bala ila adzadikum walaikin yanduru ila qulubikum baa amalikum Sesungguhnya Allah tidak melihat pada harta kalian dan tidak melihat pada jasad-jasad kalian Tapi Allah melihat pada hati kalian dan juga melihat pada amalan-amalan kalian hati dilihat oleh Allah ikhlasnya dan juga takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, kerendahan dirinya kepada Allah demikian pula amalan kita juga dilihat oleh Allah Azza wa Jal selain melihat hati dan ini adalah yang ada di dalam batin kita Allah juga melihat dohid kita, melihat amalan kita apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. atau, atau tidak ini adalah ukuran Kebaikan ukuran tingginya derajat Di sisi Allah Azza Wajalla. Disebutkan dalam hadis, Abbas ibn Abdul Muttalib Dan dia adalah saudara Dari Abu Talib Dan Abbas ini sempat masuk Islam Di antara yang masuk Islam Adalah Abbas Dan juga siapa? Hamzah Hamzah dan juga Abbas ini masuk ke dalam agama Islam Hamzah Ini meninggal ketika Perang Uhud Adabun Abbas, maka ini sempat Ia berhaji bersama Rasulullah S.A.W Dia mengatakan Itu Abbas berkata kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Hal nafa'ta Abu Aba Talibin Bishayy Ya Rasulullah Apakah engkau Memberikan manfaat Abu Talib dengan sesuatu Artinya Apakah ada yang engkau berikan kepada Abu Talib Fa innahu kana Yahwuka wajib nabulak, karena sesungguhnya dia yaitu Abu Talib dahulu membelamu, selama hidupnya dia membelamu, wajib nabulak bahkan dia marah karena diri. Apabila ada yang mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Talib marah untuk Rasulullah Sallallahu Anya Wasallam meskipun mengorbankan dirinya sendiri. Maka Abbas berkata kepada Rasulullah Apakah Engkau memberikan manfaat kepada Abu Talib Meskipun hanya sedikit Nabi SAW Ketika mendengar pertanyaan dari pamannya Yaitu Abbas Yang bertanya tentang Abu Talib Apakah Nabi SAW Memberikan manfaat meskipun Hanya sedikit kepada Abu Talib Beliau mengatakan naam Kemudian beliau mengatakan Huwa Fi dha'dakin min nar. Laula ana, lakana di darkil asfali mina na. Belum ada iya? Dia sekarang berada di noh noh. Buah di Dia berada di noh Yang dimaksud dengan noh asalnya adalah air setinggi mata kaki. Air setinggi mata kaki. Inilah dimaksud dengan noh Yang dimaksud oleh Nabi saw di sini bahasanya Abu Thalib. Asalnya adalah di neraka yang paling bawah. Tetapi dengan syafaat Rasulullah SAW diangkat sehingga setinggi dosa-dosanya itu setinggi mata kaki. Asalnya beliau adalah di dalam neraka yang paling bawah sehingga beliau mengatakan setelahnya: "Laula ana lakana fitdar kilas fani minanar". Kalau bukan karena aku, itu syafaat beliau SAW di saya dia berada di neraka yang paling yang paling bawah. Dan ini menunjukkan bahwasannya neraka bertingkat-tingkat. Dan semakin ke bawah, semakin dahsyat adabnya. Dan jarak satu mata kaki itu sudah jarak yang yang sangat eh, perbedaan antara kedua adabnya sangat besar. Sebutkan di dalam hadis yang lain, bahwasannya Abu Talib meskipun dia sudah diangkat. ya Sedemikian rupa, tetapi dia merasa bahwasannya dia adalah orang yang paling keras adabnya. Dia merasa bahawa saya dirinya adalah orang yang paling keras Adabnya disebutkan dalam hadis yang lain Seandainya dia memakai sendal Maka akan mendidih kotaknya Seandainya dia memakai sendal ya Dengan kakinya maka akan mendidih kotaknya Jadi menunjukkan dafsyatnya Adab yang dia rasakan padahal sudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Ini adalah jenis yang kedua di antara syafaat yang merupakan kekhususan Rasulullah SAW dan juga ini merupakan pengkhususan dari asal syafaat karena syafaat pada asalnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Tapi di sini syafaat diberikan kepada orang yang kafir yaitu Abu Thalib. Tetapi syafaat yang ada di sini bukan mengeluarkan dia dari neraka akan tetapi hanya meringankan azabnya Meringankan azabnya dan bukan dikeluarkan dari neraka dan pada asalnya orang-orang kafir apabila dia masuk ke dalam neraka maka tidak akan diringankan azabnya tidak akan diringankan azabnya Allah SWT mengatakan innalladzina kafaru wamatum wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikatu wan nasu ajma'in khalidin fiha la yuqaffafu anhum al'adzabu wa lahum yandur Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan kafir kafir dan dia meninggal dunia dalam keadaan kafir belum masuk Islam maka alaihim laknatullah dia mendapatkan laknat dari Allah wal malaikati wan nasi ajmain seluruh malaikat dan seluruh manusia khalidina fiha mereka kekal di dalam neraka La yukafabu anhumul adabu walahum yudurun tidak akan diringankan azab bagi mereka dan mereka tidak akan diberikan waktu untuk menunggu artinya azab terus menerus tidak ada waktu untuk istilah dari azabnya dan tidak akan diringankan ini adalah asal azab bagi orang-orang yang kafir azab punya ada di sini maknanya adalah berkecuali Allah swt mengizinkan nabiNya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memberikan syafaat untuk meringankan Adab dari Abu Talib. Ini adalah jenis syafaat yang kedua yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenis yang ketiga yang merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bagi penduduk surga untuk diizinkan masuk ke dalam surga. Untuk diizinkan masuk ke dalam surga penduduk surga dari seluruh umat dari mulai Nabi Adam alaihi sampai penduduk surga yang terakhir kelak akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di sebuah tempat sebelum surga jadi dinamakan dengan qantara dinamakan dengan qantara setelah mereka melewati jembatan as-sirat maka Allah akan mengumpulkan mereka penduduk surga di depan surga dan daerah tersebut dinamakan dengan Kantara Semuanya berkumpul di sana Dan tidak akan masuk Ke dalam surga Kecuali setelah Rasulullah SAW Meminta izin Kecuali setelah Rasulullah SAW Meminta izin Disebutkan dalam hadis Beliau SAW mengatakan Aati babal jannah Aati Babal jannah Fastaftih Aku mendatangi pintu surga. Kemudian aku meminta untuk dibukakan. yaitu Meminta kepada penjaga surga untuk membukakan pintu surga. Fayaqulul Khazin Maka berkata, penjaga surga itu malaikat. Man antar. Engkau siapa? Siapakah engkau? Siapakah dirimu? Fayaqulul muhammad. Maka aku berkata, aku adalah muhammad. Fayaqulul. Maka berkatalah malaikat tersebut. Bikau umirtu, la aku tetapu lihahadin qabla. Bikau umirtu, la aku tetapu lihahadin qabla. Dengan mula aku diperintah, aku tidak membuka kepada seorang pun sebelummu. Dengan mula aku diperintah, aku tidak membuka pintu surga ini untuk seorang pun sebelummu. Menunjukkan bahasanya malaikat tersebut sudah dipesan dan sudah diperintah supaya tidak membuka pintu surga ini kecuali untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW Itu beliulah yang pertama kali akan meminta kepada malaikat penjaga surga untuk dibukakan dan beliulah yang akan diizinkan pertama kali untuk masuk ke dalam ke dalam surga Ini menunjukkan bahwasannya diantara syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW adalah syafaat bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam ke dalam surga Itu syafa'at Supaya dibukakan pintu surga Syafa'at Supaya dibukakan pintu surga Dan di dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jal Menceritakan bahasanya Orang-orang yang bertakwa Akan digiring menuju ke surga Allah mengatakan ila Dan akan digiring Orang-orang yang bertakwa kepada surga Zubara dalam keadaan bergerombol-bergerombol Sesuai dengan amalannya Sesuai dengan iman dan juga amalannya Yang paling tinggi amalannya Mereka lah yang pertama-tama masuk ke dalam surga Hatta Iza ja'uha Wafutihac abu wabuha Wa qaulalim khuzanatuh Salamun alaikum Tibatum pada quluha qalidi Sehingga ketika mereka sudah datang ke surga, maksudnya sudah mendatangi surga, di depan surga, wa futil hajabu dan dibuka pintu-pintu surga. Ketika mereka sudah sampai di depan surga dan dibuka pintu-pintu surga, wa kawalalhum kozanatuha, wa kawalalhum kozanatuha, maka para penjaga surga mereka mengatakan, tibetum. Assalamualaikum keselamatan atas kalian, keselamatan atas kalian yaitu para penduduk surga apabila masuk ke dalam surga maka yang mereka dapatkan di sana adalah keselamatan, tidak ada kekurangan sedikitpun. Oleh karena itu di antara nama surga adalah Darussalam. Wallahu yajoo iladhi salam dan Allah mengajak kepada Darussalam yaitu kepada surga. Anak orang yang masuk di dalamnya, maka dia tidak akan menemukan kekurangan Yang ada adalah keselamatan Selama-lamanya di dalam surga dan tidak akan keluar Dan tidak akan meninggal dunia Tidak ada bau yang busuk di dalam surga Tidak ada kotoran di dalam surga Para wanita yang ada di sana adalah mutaharah Dalam keadaan suci terus Dan air yang ada di sana tidak akan basi. Dan madu yang ada di sana adalah madu yang sangat bersih, yang musafa. Demikian pula buah-buah yang ada di sana adalah buah-buah yang sempurna. Dan seterusnya yang ada adalah keselamatan. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah Swt memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya dengan rahmat-Nya dan dengan karunia-Nya. Ketika mereka sudah tidak di depan surga dan dibukakan pintu-pintu surga, maka para malaikat mengucapkan salam, alaikum ibadah untuk pada kunuha holiday kalian telah baik maka masulah kalian ke dalam surga dalam keadaan selama-lamanya di sana di dalam ayat ini Allah mengatakan wa futihat abwabuha dan dibuka pintu-pintu surga sebagian ulama menjelaskan di sini Allah menggunakan kata atau menggunakan huruf waw wa futihat abwabuha dan dibuka pintu surga Sementara sebelumnya, ketika Allah menceritakan tentang orang-orang kafir yang juga digiring dan diseret mereka menuju neraka, Allah tidak menggunakan kata 'wah'. Allah mengatakan di dalam ayat yang sebelumnya, 'Wasi kaladi nakafaru ilah jahanamazumara'. Orang-orang kafir akan digiring menuju ke jahanam dalam keadaan bergerombol-bergerombol, karena tingkat kekafiran mereka bertingkat-tingkat. Ada, ada di antara mereka adalah orang-orang munafik. Ada orang ahlul kitab. Ada orang musyrikin. Ada orang kafir yang memusuhi orang Islam. Ada orang kafir yang damai-dami saja tidak memusuhi orang Islam. Ada orang kafir yang berusaha untuk melarang manusia masuk ke dalam agama Islam dan menutupi dari jalan Allah. Ada di antara mereka yang tidak melakukan yang demikian. Mereka bertingkat-tingkat. Hatta idha ja'uha Sampai ketika mereka sudah di depan neraka فُتِحَجْ أَبُوَابُوهَا Dibukalah pintu-pintu neraka Berarti kan di sini Allah mengatakan فُتِحَجْ أَبُوَابُوهَا Dibukalah pintu-pintu neraka Tetapi ketika berbicara tentang penduduk surga Allah mengatakan abu wa وَفُتِحَجْ أَبُوَابُوهَا Dan dibuka pintu-pintu surga Para ulama menjelaskan kenapa di awal Ketika menceritakan tentang orang kafir dan sudah di depan neraka, Allah tidak menggunakan waw. Karena ketika mereka langsung di depan neraka, ketika mereka sampai di depan neraka, maka pintunya langsung terbuka. Maka pintunya langsung terbuka. Untuk menunjukkan kehinaan kepada mereka dan supaya menyegerakan adab bagi orang-orang kafir tersebut. Hingga tidak menggunakan wow. waw. Dibuka pintu-pintu neraka. Tapi ketika Allah berbicara tentang surga, Maka di sana yang namanya pintu surga telah tidak akan dibuka kecuali setelah adanya syafaat dari siapa dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu menggunakan wow wafu tihaz abu dan dibuka pintu-pintu surga itu setelah Rasulullah SAW yang memberikan syafaat dan setelah beliau diizinkan maka barulah manusia masuk ke dalam ke dalam surga. Ini adalah tiga jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w dan merupakan kekhususan bagi beliau s.a.w dan insyaAllah akan kita lanjutkan besok yang syafaat yang umum yang dimiliki oleh beliau dan juga dimiliki oleh hamba-hamba uh, Allah yang lain insyaAllah akan kita lanjutkan besok di waktu yang sama di tempat yang sama adapun sekarang maka kita lanjutkan dengan hanya jawab seperti biasanya Silakan yang memiliki pertanyaan bagi jamaah umrah maupun para mukimin Ditulis dengan kertas, dengan tulisan yang jelas dan e, tulisan yang sikat Diutamakan yang berkaitan dengan materi Kalau ingin bertanya tentang materi yang lain maka dipersilakan. Nah Baik. sudahnya Pak ya? Iya. Yeah. Hmm. 9665076 sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Apa Apakah mereka adalah khusus para tabi'in? Apakah mereka adalah khusus para tabi'in ataukah mencakup juga selain mereka? Hadis nah, ini sahih dikeluar, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahihnya dan di dalamnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan masuklah ke dalam surga 70 ribu orang Dari umat beliau yang masuk surga Tanpa hisab Masuk surga tanpa hisab Dan juga tanpa adab Ini adalah keutamaan yang besar Dan anugerah yang besar Apabila seseorang masuk ke dalam surga Tanpa hisab dan juga tanpa adab Karena hisab di hari kiamat bukan perkara yang mudah Hisab Di hari kiamat bukan perkara yang Mudah bahkan arp yang kelak akan dialami oleh orang-orang beriman, yaitu dinampakkan dosanya oleh Allah Azza Wajalla, dinampakkan dosa-dosa yang dia lakukan di dunia, sehingga dia merasa bahawa dirinya akan binasa di dalam neraka sampai kemudian Allah Semata Allam mengampuni dosa-dosanya. Ini juga perkara yang bukan perkara yang mudah bagi seseorang. Allah memberikan keutamaan bagi sebagian manusia di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab dan juga tanpa diadza. Dan jumlah mereka sedikit yaitu hanya berapa? 70.000 orang sebagaimana dalam hadis. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis tersebut sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Setelah para sahabat radhiyallahu anhum Berselisih pendapat siapa mereka? Ada yang mengatakan mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang mengatakan mereka adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya dan dikabarkan kepada beliau tentang perselisihan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan sifat 70.000 orang yang kelak masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Beliau mengatakan humul ladina la yaftawun wa la yasqutun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh 70.000 orang tersebut yang kelak masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Sifat yang pertama, mereka la yaftawun La yaktawuh, yaitu mereka tidak meminta orang lain Untuk mengobati dirinya dengan besi panas Dan pengobatan dengan besi panas Ini asalnya adalah boleh Bukan perkara yang diharamkan Tapi abdulillah seseorang meninggalkan Dan jangan dia meminta kepada orang lain untuk Mengobati dirinya dengan besi panas Mereka meninggalkan Meminta kepada orang lain karena kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah azza wajalla. Sehingga dalam perkara yang boleh pun mereka tidak meminta kepada orang lain. Sampai di dalam perkara yang diperbolehkan mereka berusaha untuk tidak meminta kepada orang lain. Yang kedua, la yastharkun. Mereka tidak meminta orang lain untuk meruqiah. Itu meruqiah dirinya sendiri. Tidak meminta orang lain untuk meruqiah dirinya sendiri. Ini juga menunjukkan kesempurnaan Tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jal. Sampai di dalam perkara yang boleh Karena kita meminta orang lain Untuk meruqiyah kita boleh hukumnya Dan ruqiyah adalah termasuk Penyembuhan yang disyariatkan Tapi kenapa dia tinggalkan Karena kesempurnaan tauhid yang ada Di dalam dirinya Sampai di dalam perkara yang diperbolehkan Dia juga tidak meminta kepada orang lain Apalagi dalam perkara yang diharamkan Yang ketiga La yatatoyaruhu mereka tidak bertatoyur Jadi maksud dengan tatoyur Adalah menganggap sial Karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu Dan ini sering ya Di sekitar kita kadang Ada mistik atau ada cerita Kalau kamu keluar rumah Kemudian ketemu kucing atau ada kucing lewat Maka berarti akan sial Atau melihat ular maka akan Sial dan seterusnya Ini melihat sesuatu dan menganggap sial Karena melihat sesuatu tersebut Ini dalam Islam tidak ada yang memberikan mudara dan juga manfaat siaran Allah dan Allah tidak mengabarkan Bahawasanya Berlewatnya kucing ini adalah, siar, adalah Sebab kesialan Atau melihat ular adalah Sebab kesialan dan seterusnya ini tidak Allah turunkan Dan tidak Allah kabarkan Di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Mereka tidak bertatayur Kemudian yang keempat waala Mereka hanya bertawakal kepada Allah Tidak bertawakal kepada jin tidak bertawakal kepada jimat, tidak bertawakal kepada benda-benda, tapi bertawakalnya hanya kepada Allah. Menunjukkan bahasnya mereka adalah orang yang menyempurnakan tauhidnya, mewujudkan tauhidnya dengan sebenar-benarnya, sehingga dalam sekecil apapun, termasuk dalam meminta besi panas atau meminta dirukun oleh orang lain mereka tidak lakukan, karena kesempurnaan tauhid yang mereka miliki. Merekalah yang kelak akan masuk ke dalam surga tanpa tanpa hisab dan ini bukan khusus para tabiin. Ada di antara sahabat yang satu berdoa kepada meminta kepada Rasulullah. Meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qud'a Allah ayyatan minhum." Ya Rasulullah berdoa kepada Allah supaya aku termasuk mereka. Maka beliau mengatakan, "Anta minhum." Engkau adalah termasuk mereka, yaitu Uqasyah bin Umayyah. Beliau adalah seorang sahabat yang dikabarkan oleh Nabi kelak akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Menunjukkan bahasanya mungkin diantara sahabat yang masuk dalam tujuh ribu ini, mungkin diantara tabiin, atau mungkin diantara kita. Dan rahmat Allah adalah luas, rahmat Allah dan juga karuniaNya adalah adalah luas. Kita meminta kepada Allah dari karuniaNya. Wasalamu'alaikum min wabarakatuh. Mintalah kepada Allah dari karuniaNya. Allah taala. a'lam. Alhamdulillah kita lanjutkan besok. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.